Mbanyabizuri inatuneza kumfunga pabila suwasi mzambiki na tukakoli faidi kuingia katika mbaba. Yukoomba demlefuto,、e, tima tayifat Tanzania kinyumla、hmm. katika visha vyazani zibahaja kuchesa, ameshioto、okay. dema tayifat. Kuingia nku sudi mbali labda kuna usini viongozi, angalau siku moja wazani bari wa wazi kwa tapuza kuyona timu tayifat Tanzania tafastaaji, ikiwa katika uwanjama man labda kito muhimu sana, ata mimi tafraisi kuambatimia ngo tayifat Tanzania tukioa kuchesa katika uwanjama man, kuanza uwanjama ni tangu funguli vyote wa wai kuchesa, na na、nice、isikombe nta jisikira sana, na kuri mbingani kuchesa katika uwanjama home, ila tu nzani hakuna kitu na nazani ni miundombini tuku ka vizuri katika kwe sikilizana rais wa ZFN na rais wa TFF nazani wakapeleka mechi hata moja Zanzibar ili wakatu waone wachizaji wa, wa timataifa Tanzania wanovocheza na walivyo wa sasa yani walivyo kuwa wanauzuri zaidi raha sana, wa kiyo, wa... I, wa chaje, na zani kwamba wataji skira asana na nchazanzibaraki yonatimia Tanzania kuchezagatika wana mamyomo dhahata zanzibari wachaje na mkuu yako kichida ukubara lakini wanzibari wengine bado wajapata fuwu kucheza Tanzania bara lamda katika chengamudu taji soka una shaulini wosaladi menei sikuambia kunakizivuze kana kine choto takiyo kwamba nikuji tuma na ndio wanzibari na vipaji sano wanzibari ni watu ambao anaanza kuchezata nguvu jivana ili Junior Central na Madaraja mengi na mimi na sikuambia unataka kwa mchezaji kuanza wengine kujitam. kumbambini kumba na lengo gani unajitambua kumbambini na atakufika kama alipo fika kanawa rbusi wala eladi mnyezimka daxa idianota fika lakini kama unataka mpaka apa, nacheza, tu kuchezana paka meni fika pana chezana chezetu vivi rbusi usufika ila tu mimi naomba wachezaji wa zeki zinzi baru wasifemo waje da nazoni impera da ndokuony pesas kudanganya mtu waje da wajua cheswa wapatikunuliwa tim kubwa yanga azam simba iliwonekisha kwa nguo cha ukizuri paka katika tima taifa na paka kupata timu kachiza professional player akito akuna tukseze kana mi mto naishi ni kuanza kumshiliza malim kuli tu makatika mazoezi na utapata mafanikio mazuri kwa mfano angalia kina samata unatoka tipe mazeme wa naichuo woni ra kumwona mchezaji unatoka tim tim ya tipe mazeme unapoa tiketi ndege unapanda ndege unakujia Tanzania unakujia kuchezaji tima kwa taifa na unarudi nikito ambacho ni muhim sana kwa mchezaji kwa ndogo jisikia kwa mbaka kuchezaji tima taifa we wenye mani ya tuchezaji kwa ndogo jisikia kwa mbaka kuchezaji tima taifa wenye mani ya tuchezaji kwa ndogo jisikia 2 milioni arubainanne, lakini nikipata na fasi kuchaguliwa timatayo fa basi lazima utsikapuzure sana.